Частина 7. Від мосту на тій річці до Іпсвіча у штаті Масачусетс їхати хвилин 40, звісно, якщо погода гарна і ви не вперше за кермом. Я особисто одного разу подолав цю відстань за 29 хвилин. Один поважний бостонський банкір твердить, ніби долав її ще швидше. Та коли мова заходить про рекордний час автопробігу міст, резиденція Берретів, тобто про те, хто і скільки секунд зрізав із 30 хвилин, вигадку вже важко відокремити від дійсності. Я, наприклад, вважаю, що з 29 хвилин вийти просто неможливо, якщо, звісно, не їхати на червоне світло. «Ти женеш, мов, божевільний?» – сказала Дженні. «Так, це ж Бостон!» – відповів я. «Тут усі женуть, мов, божевільні!» Ми саме стояли під червоним світлом на автостраді номер один. «Ти заженеш нас обох у домовину, перше, ніж, перше, ніж твої батьки нас повісять!» «Послухай, Джен, мої батьки – прекрасні люди!» «Зелене світло!» За кілька секунд спідометр знову показував 60 миль. І сучий син теж? Хто-хто? Олівер Беретт Третій. Ет, він гарний, хлоп'яга, от побачиш, він тобі сподобається. Звідки ти знаєш? Він усім подобається. Чого ж ти котиш на нього бочки? Саме через те, що він усім подобається. Питаєте, нащо я віз її на оглядини? Питаєте, невже мені справді потрібне було благословення старого Нехихи? Зараз поясню. По-перше, цього зажадала Дженні. Так заведено, Оллі. А по-друге, куди ж ти втечеш від того простого факту, що Олівер Третій був моїм банкіром у найвульгарнішому розумінні цього слова? Адже він платив за моє навчання Отож, я робив усе, як заведено Тобто їхав із Дженні на недільний обід Бо такі речі робляться тільки за обіднім столом І тільки в неділю неділю Коли всі оті йолопи, яких навіть близько до машини Підпускати не можна Повиповзали на автостраду номер один І тепер не давали мені розігнатися з шосе ми звернули на Гротон-стріт, всі закрути, якої я знав з маличку, а від тринадцяти років долав, не стишуючи швидкості автомобіля. Ой, яка вулиця, сказала Дженні, жодного будинку, самі дерева. Будинки стоять за деревами». «Їдучи тією вулицею, треба пильнувати, щоб не проскочити за ворот до нашої садиби. Тієї неділі я таки проскочив його і проїхав зайвих триста ярдів, перш ніж помітив це цей на гальма». «Де ми?» – спитала Дженні. «Та вже там, де не треба», – процідив я. Мабуть, було щось символічне в тому, що я прозаткував ті 300 ярдів до наших воріт Хоч би як там було, але в'їхавши у володіння беретів, я вже більше не розганяв машину Від Гротон-стріт до Доуверхауса відстань чималенька, щонайменше пів мили. Долаючи її, ви йдете повз інші, назвімо їх скромно, будинки Певне, на відвідувача, який потрапляє в наші володіння вперше, все це справляє неабияке враження. Ні, ні, хай йому біс, вихопилось Дженні. Чим чім річ, Джен, натисни на гальма, Олівере, без жартів, зупини машину. Я загальмував. Вона сиділа, вп'явшись пальцями в край сидіння. Я всяке собі уявляла, але не таке. Не таке? Що? Багатство. Ладно закластися, що у вас тут і невільники є. Я хотів узяти її за руки, пригорнути до себе, але мої долоні були вогкі. Таке зі мною буває рідко. І тому спробував заспокоїти її словами. Не хвилюйся, Джен. Усе піде, як по маслу. Так, але чомусь мені забаглося називатися Абігейл Адамс або Венді Васп? Решту шляху ми проїхали мовчки. Мовчки вийшли з машини, підійшли до парадних дверей. Коли я натиснув на гудзик дзвінка, її знов охопила паніка. Тікаймо, Олівере!» – сказала вона. «Ні». «Лишаймося і приймаймо бій», – відповів я. «Гадаєте, ми жартували?» Двері відчинила Флоренс, віддана старенька покоївка родини Беретів. «Ах, мастер Олівер!» – привітала мене вона. «Боже, як я ненавиджу, коли мене так називають! Ненавиджу!» І сам отой титул, і схований у ньому принизливий натяк на різницю між мною і старим нехихи. «Мої батьки, – оголосила Флоренс, – чекають на нас у бібліотеці. йдучи повз портрети, Дженні раз у раз вражено охала. Не тільки тому, що деякі з них належали пензлю Джона Сінгера Сарджента, зокрема портрет Олівера Берета II, який час від часу експонується в Бостонському музеї, але й тому, що тільки тепер побачила всі відгалуження генеалогічного дерева беретів, серед них і ті, що мали зовсім інші прізвища. Жінки нашого роду, одружуючись, народжували таких персон, як Берет Вінтроп, Річард Берет Сьюол і навіть Ебот Лоренс Лайман який наважився пройти життєвий шлях, що лежав, ясна річ, через Гарвард, і навіть здобути на ньому найвищі премії за хімічні дослідження, не маючи взагалі імені Берета у своїх анкетних даних. «Господи Ісуса!» – бурмотіла Дженні. «З цієї галереї я зрозуміла нарешті топонімію половини гарвардських споруд». «Ед, все це пусте», – відповів я. «Я не знала, що ти споріднений із Сюолівським елінгом», – сказала вона. «От бачиш, мій рід постав із каменя і дуба». В кінці довгої портретної галереї перед поворотом до бібліотеки стояла скляна шафа, а в тій шафі були призи – спортивні нагороди. Які вони гарні, мовила Дженні, і виглядають так, наче зроблені зі щирого золота чи срібла. Так воно і є. Господи, це твої? Ні, його. Олівер Беррит III не здобув призового місця на Олімпійських іграх в Амстердамі. Це факт незаперечний. Але незаперечним є і той факт, що на всіляких інших змаганнях з веслування він показував напрочуд високі результати. У Дженні перед очима сяяли добре надраєні свідчення тих багатьох перемог. За першість на кренстонському кегельбані такі цяцьки, звісно, не вручають. Потім вона очевидно вирішила дати й мені можливість похизуватися. «А в тебе є призи, Олівери?» «Егеш, теж під склом?» «Ні, під ліжком, у моїй спальні». Вона мило по-змовницькому підморгнула мені й прошепотіла. «Ти мені потім покажеш їх? Добре?» Я не встиг відповісти, не встиг подумати, якими намірами вона керується, висловлюючи бажання відвідати мою спальню. Бо в цю мить почулося. «А, вітаю, вітаю!» «Сучий син!» Це був сучий син. «Добрий день, тато! Познайомся з Дженніфер!» «Вітаю вас!» Перш ніж я встиг повністю відрекомендувати Дженні, він уже тиснув їй руку. Я зауважив, що вдягнений він не в один із своїх банкірських костюмів. «Ні!» На Олівері Третьому була модна спортивна куртка, а на обличчі замість звичної маски я побачив підступну посмішку. Прошу, заходьте, знайомтеся з місіс Берет. Так, на Дженні чекало ще одне випробування, ще одна честь, яка випадає тільки найобранішим з обраних – знайомство з веселушкою Елісон Форбс. Нині Берет. Іноді мстивому настрої, я думав про те, як шкільне прізвисько матері позначилося б на її подальшій кар'єрі, якби прагнення суспільної діяльності не привело її до добродійницької участі в опікунських радах кількох музеїв. Хай стане гласністю той факт, що веселушка Форбс так і не закінчила коледжу. Вона залишила його після другого курсу, діставши беззастережне благословення батьків на одруження з Олівером Берретом ІІІ. Знайомтесь, моя дружина Елісон, а це Дженніфер. Ну от, він уже й тут відштовхує мене, сам береться рекомендувати. Калівері Докинув я, бо прізвище її старий не не знав. «Кавілері!» Чемним голосом озвалася Дженні, поправляючи мене. Вперше і в останнє в житті я перекрутив її прізвище. Як у кавалерія Рустікана, спитала мати виключно для того, щоб довести, що хоч університеті вона не кінчала, культури їй не бракує. «А тож усміхнулася їй Дженні, тільки мене родичі. Так, так, сказала мати. Так, так, сказав батько. Знаючи, що вони не зрозуміли її жарту, я спромігся лише й собі додати. Так, так. Мати і Дженні потиснули одна одній руки, і після обміну... Банальностями, які, власне, й складають зміст усіх розмов у мене вдома, ми вмостилися в кріслах На якийсь час запала тиша Я спробую увімкнути шосте чуття й уловити, що відбувається Мати, безперечно, намагалась оцінити Дженніфер, придивлялась до її одягу Сьогодні аж ніяк не богемного Її манери триматися, прислухатися до її вимови та інтонацій. І, звичайно, в усьому підмічала ознаки Кренстона зі штату Род айленд Дженні, можливо, оцінювала мою матір. Кажуть, дівчата не пропускають такої нагоди. Зі знайомства з майбутньою свекрухою, мовляв, можна дізнатися багато корисного про вдачу майбутнього чоловіка. Може, вона оцінювала й Олівера Третього? Цікаво, чи помітила вона вже, що батько зріст вищий од мене? Чи сподобалася їй його спортивна куртка? Ясна річ, Олівер Третій лишався вірний собі. Як завжди він зосередив вогонь на синові. «Ну, як справи, сину?» Як на Роцівського стипендіата, співрозмовник він був нікчемний. «Добре, татуню!» Не би, не бажаючи відставати, мати звернулася до Дженніфер. «Сподіваюсь, ви доїхали без пригод?» «Без пригод», – відповіла Дженні, – «і дуже швидко». «Олівер у нас взагалі швидкий хлопець», – озвався старий нехихи. «Ну, не швидший за тебе, тату», – докинув я. «Цікаво, що він на це скаже?» «Хм, певний справді не швидший. І на тім спасибі, таточко». Мати, яка за будь-яких обставин підтримує його, вирішила перемінити платівку і заговорила на якусь загальнішу тему. Здається, про музику, а може про картини. Я слухав не дуже уважно. Згодом у мене в руках опинилася чашка з чаєм. «Дякую», – сказав я і додав. «Нам скоро їхати». «Га», – звалася Дженні. Вони з матір'ю в ту мить обговорювали, здається, творчість починні, і моє зауваження прозвучало контрастом. Мати подивилась на мене, що траплялось вельми нечасто. «А як же обід? Невже ви не залишитесь?» хм. «Не можемо!» – відповів я. А Дженні майже водночас сказала «А вже ж залишимось!» «Мені треба вертатись!» – буркнув я, дивлячись на неї. Дженні відповіла мені розгубленим поглядом і тут старий нехихи підсумував. «Ви залишитесь на обід. Вважай, що це наказ!» Удавана посмішка на його обличчі не в'язалася з категоричністю тону. А я не дозволяю командувати собою нікому, навіть фіналістові Олімпійських ігор. Ми не можемо, татуню. Ми мусимо, Олівере, втрутилася Джені. Чому? спитав я. Тому що я голодна, відповіла вона. Ми сиділи за столом під владні волі старого Нехихи. Він нахилив голову. Мати й Дженні теж. Я схилив голову на бік. Благослови їжу цю, що була нам на користь, а нас благослови на служіння тобі, і на те, щоб ми ніколи не забували про нужду і нестатки наших ближніх. Молимо тебе про це в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Господи Ісусе, в мене аж ноги похололи. Невже він хоч цього разу не міг обійтися без своїх світельницьких фіглів? Що подумає Дженні? Середньовіччя, найтемніша доба середньовіччя. Амінь, сказала мати, а за нею й Дженні, тільки дуже тихо. Спринтери на старт, пожартував я, беручись за веделку. Мій дотеп, однак, нікого не насмішив. І менше за всіх – Дженні. Вона демонстративно відвернулась від мене, а Олівер Третій стрельнув у мій бік оком. У кого старт, а в кого фальстарт, Олівере. Певно, ми обідали в цілковитій тиші, якби не дивовижне вміння моєї матері точити баляси. Отже, ваші батьки родом із Кренстона, Дженні. Тільки батько. Мати народилася у Fall рівер Беред і заснували кілька підприємств у Fall рівер зауважив Олівер Третій, на яких із поколінь в покоління визискували бідників, докинув Олівер 4. Так, у 19 столітті відрізав Олівер 3. Мати всміхнулася, виріш... вирішивши певне, що її Олівер виграв цей сет. Та вона зраділа завчасно. «А що ти скажеш про плани автоматизації цих підприємств?» – пішов я у наступ. Запала коротка мовчанка. Я приготувався до вибуху. «А що ти скажеш про каву?» – спитала веселушка Берет. Ми повернулись до бібліотеки. «Я з твердим наміром закруглятися. У нас із Дженні завтра лекції. У них. хихи. Банкірські та інші справи, та й у мабуть, на ранок призначені якісь богоугодні рандеву». «Тобі з цукром, Олівере? спитала мати. «Олівер завжди п'є каву з цукром, Люба», – сказав батько. «А сьогодні без?» – відповів я. Просто чорну каву, мамо. Коли всі одержали свої чашки, зручно вмостилися в кріслах, і коли стало ясно, що більше нам абсолютно нема чого сказати одне одному, я запропонував нову тему. Скажи, Дженніфер, якої ти думки про корпус миру? Вона з підлоба глянула на мене, але на гачок не впіймалася, промовчала. «О!» «Ти вже розповів їм обе?» – звернулася мати до батька. «Та ні, розповім їм ще іншим разом», – відповів Олівер Третій з удаваною скромністю, що аж волала. «Питайте далі, запитуйте ж». Отож довелось запитати. «Про що йдеться, татуню?» «Е, це нічого особливого, синку». «Ну як ти можеш казати таке?» – обурилась мати і, обернувшись до мене, урочисто оголосила, «Твого батька призначають керівником корпусу миру». «Он як?» – Джені теж сказала, «Он як?», але радісним іншим тоном. Батько вдав ніби з ніяковів, а мати очікувально подивилась на мене, хотіла, щоб я вклонився, чи що. Можна подумати, що йшлося принаймні про посаду державного секретаря». Тут Жені взяла ініціативу на себе. «Вітаю вас, містер Берет!» «Так, так, вітаю, татуню!» Матері видно кортіло обсмоктати цю тему. «Гадаю, для батька це унікальна нагода – збагатити свій педагогічний досвід», – сказала вона. «А вже ж, а вже ж!» – погодилась ж Дженні. «Ще б пак!» – кисло посміхнувся я. М, -м, м Дай, будь ласка, цукорницю!»